פרק כג לא ייקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו. לא יבוא פצוע דקה וחירות שפכה בקהל אדוני. לא יבוא ממזר בקהל אדוני. גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל אדוני. לא יבוא עמוני ומואבי בקהל אדוני. גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל אדוני עד עולם. על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, בדרך בצאתכם ממצרים, ואשר סכר עליך את בלעם בן בעור, מפתור ארם נהריים לקללכה, ולא אבא אדוני אלוהיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך אדוני אלוהיך לך את הקללה לברכה, כי אהבך, אדוני אלוהיך. לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. לא תתעב אדומי, כי אחיך הוא, לא תתעב מצרי, כי גר היית בארצו. בנים אשר יוולדו להם דור שלישי, יבוא להם בקהל ה'. כי תצא מחנה על אויביך, ונשמרת מכל דבר רע. כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרי לילה, ויצא אל מחוץ למחנה, לא יבוא אל תוך המחנה. והיה לפנות ערב ירחץ במים וכבוא השמש יבוא אל תוך המחנה. ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ. ויתד תהיה לך על אזניך והיה בשבטך חוץ וחפרת ושבת וכיסית את צאתך. כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחנך קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר, ושב מאחריך. לא תסגיר עבד אל אדוניו, אשר ינצל אליך מעם אדוניו. עמך ישב בקרבך, במקום אשר יבחר באחת שעריך. בטוב לו, לא תוננו. לא תהיה קדשה מבנות ישראל. ולא יהיה קדש מבני ישראל. לא תביא אתנם זונה ומחיר כלב בית אדוני אלוהיך לכל נדר, כי תועבת אדוני אלוהיך גם שניהם. לא תשיך לאחיך נשך כסף נשך אוכל, נשך כל דבר אשר יישך. לנוכרי תשיך ולאחיך לא תשיך. למען יברכך אדוני אלוהיך וכל משלח ידיך על הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה. כי תדור נדר לה' אלוהיך, לא תאחר לשלמו, כי דרוש ידרשנו ה' אלוהיך מעמך, והיה בך חטא. וכי תחדל לנדור, לא יהיה בך חטא. מוצא שפתיך תשמור ועשית, כאשר נדרת לה' אלוהיך נדבה, אשר דיברת בפיך. כי תבוא וחרם רעך, ואכלת ענבים כנפשך, שובעך, ואל כלייך לא תתן. כי תבוא וקמת רעך, וכתבת מלילות בידך, וחרמש לא תניף על קמת רעך.